قرآن محترم اور جن کو مولانا مبتیس را جدیس داتو را تغفیر قرآن چه پچاک بارہ آتان میں بانده شروع شئی او پا سطر ایک نان میں بانده سر ترسی دلی دا دی دا دید امیلائی دو پا تغیر ساتی سنت کیسد سات این سیدیز مرکل دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دیل نیچوک جنگیر را را سوا بی پا اپنائی انور شیر توحیدی موبایل نمبر 031-710-124 مراکی دوی لارا بگمرای لاری سارا کلا جووی لشو دوی تا رای شئی آ کتاب تا جرالی گلد اللہ او سنت دا پیغمبر تا منافقانو لارا منی کئی تا تانا پا منی کولو سارا پسرنگ یار بای کلا جو رسی گی دوی مصیبات په دا د جمهور کې لګول و د ویلا <سلام> سونو چې په خپل دیو کړو بیا راځي تاسو سره څو غوند نور په الله موږه اراده نو مگر دا ځان د جوړ جاړي منافق يهودي جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړو يهودي ورکو منافق پړ کړو و چې زه جوه مر حضرت مر وی سلر آگری وی دیستاز داغ مسلمان وی چی عمر سفزو نبیر سلام و فیصله کرو زما پاگ که کرو خوستاز دی رول مسلمان وی چی عمر سفزو فیصله علتو روی خواه حضرت مر لاش درزی خدست ستا بریو گردو وی داولی آگی رآل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توی نو نبیل اسلامی جماع فیصلہ کڑی وانا بیع عمر سخص پسید لئی بیعال دسلت لئی وی جی دیده پارتلو چی عمر بچرتا نیم سول بوکی بس نیم سول یو کڑا کرن عمر نیم سول مطلب دا چه دا پیغامبر دا فیصلی نمخ اڑای نو کافر کی وجل جایج دیده بای مانا اولاک اللزین دا غا کسانو وی یالا باسی دې بوزونه کوي نه غراض وکړي دوی نه واعظو ما انا سټ کو دوی تا واعظی په مجلس کې وینا صاف صاف وینا ورته کو او موږ نه راځي ګر مگر دې لپاره چې مونږ له شتاو به کوم د الله کدی ظلم کړوې الفاظ په نفسونو او راځي تا زغه نو بخانا وای د الله لاله اب بخانا وای د ویلاره پیغمبر دیو مو می الله لاله ردیو منته بهو الله لاله قبل ان کی مطلب دای د یو سڑی نو گناہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فقید حیات لجون دیلی نو لرشي پیغمبر توای مازه پر دعا وغاریا چلا ما وبکری نو پیغمبر هم دعا وغاریا اغسرم دعاو گواری اللہو ای زبع بخل کن لوجد اللہ تواب الرحیم او سم دا ترکہ دا یو سوی تو وای مال پا دعاو گوارا گناہ گاری من لازم آگناہو نماغ کی فاقبلو گوارا اغنی گواری اللہم عقوبو کی مافی لیکن چا یو دغجوگو یو دیاتی را او در نبی علیہ السلام پو قبر حضره دو او بیا آغا شاروی یا خیرمان دوفینات بلقای آزمو و بہتر آغا کسا چی چید آغا کی او پدیجائی کی دفن شوی دی نردی ارڈو کی پوائی باندی چاپیرا عام دی او منگا قران کے اللہ ویلی جسوب کا زغراجی فاستغفر اللہ واستغفر اللهم الرسول قران کے اللہ ویلی لا وجد اللہ تواب الرحیم دی وج ما ربار بخنخوا ان قبر نواذ شو بس تا تبو کھن شو وا نور و شو نواید تاسو کو یو بودو نواید اول خو دې حدیث سند وایه وڅریا یو بے سند شي راغلی یو بے سند ده چې دغه یو سند نشته اول دا وایه چې دا چا کړو یو دې نو یو دې آتی راغلو مسجد کې نبی رسول الله او صحابه نا سو نو پدی که او در ادو پوولارو پو مجید نبی که واربولو کرو صحاباوی ماه ماه دست کهوی نبیل اسلام پریدوی دینو پویگی نو که در سر دیعایتی پا قول بانی عمل گئی بیا واربول کو پو جمعات کی در تصوائی و سنوائی در نبیل اسلام وقتا گیلو ابل دیارو سو سبوت نشتے سند نشتے نو بی سند در او کلا پا خوبون او کلا در دی آیتیانو پا خبر سابیتی در دین استاب پا خوب سابیتی گی یا بودی پا فیل بانی سابیتی گی فلا نده داشه خبره وربی کا استاب پا رب بانی سوگان ده لا یومینون دوی نشه مومنان کیره اللہ وی نده داشه خبره وراب بے که استار پر اپنے سوکان دے دوی نش مومنان کے دے سوپر چه دری کارنی راگری یو حتی یو حقیمو کافی ما شجرہ بیناو ما طلاقی چه فیصلہ کون کی منی تالا را فاغشی کے چه تیری گی دو دی ترمنزا دو دی پر منز کس جگر رازی چه تا پیغمبر حکمرانی وی دو قرآن حکمرانی یوو دوی ماں سملا اجدو فی انفوسی محالا جمعی ما قضائی تا بیادوی نمو می پزرون کی تنگسیہ شک تنگسیہ پو باید آشی چتا فیصلہ اکڑو چتا ای اوڑ بل پڑ کرو نو پڑو تنگسیہ نمحسوس کئی خبکان نمحسوس کئی دو درین ویسلیمو تسلیما دا تسلیما مفو المطلق دے معقول مطلق کې سال فعل بنصیبی و يسلم تسلیما بیا بیاړک دی بیا بیاړک دی بیا بیاړک دی مطلب دا یو د قران حکم را ليو معنی ا دو مؤمن کې دریم چې قران په کړه نو حرج بوم نه محسوس کای بیا بیا با قرآن تا غارق دی، بیا بیا بیا بیا قرآن تا غارق دی، دانا چه دا یو فیسلم اکڑه ده بیا بیا نو پوم، نا نا نا نا، بیا بیا بیا دی قرآن تا، دا دری شرط چه وی نو علا دا مومین، دا دری وار نوی نو نده مومین، اللہ پزان سوگن کئی، وارا بک لا یومینون، اکا من مقرر کروی بدوی باندی، چه وجنی اغفر نفزو نایا و تو کول نه نه به کړه دا کار مګل لو کوسانو د دو ژوندینه اګه دې کړې اوا چې دوی تا رسې څیر پدې نو الله خیر اللهم نو وبا بهتر دی لاره یو وا شدد او اډیر سخ په مضبوطواله زاره دوه و ای زلاتاینا وملت جنا اجر عظیمه په دا واخو من باور کړه دوی لاره دا خپل طرفه ایجنوی دې سلورمه ولا دینهم سراته مستقيمه مونږ ورکړو د ویلاره مونږ به دات ورکړو د ویته دلاره نیغي وا مایو تل د اسلام صحابه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې دا وجوده کې دلنه را پکاره چرو دې شپه تاسو ریو که رب نزد من جنت تبوت لو نستازو اغب بلند خودیر مرتبه بلند بالا بای لوی مقام بای ننو راس نعمتونو بایی پا جنت کی پا استا صحبت استا منگرتیا او استا دیدار نمومو محروم کیو نپره لکه زندگی که او جدا که دل زنو ننو خوادی ناللہ آیتون راولیگو دو کارو کش دوار نسلور نمبری اللہ ورکی ومیدی اللہ ورسول چا چی تاویداریو د دا اللہ دا اللہ پیغمبار دا دو نمبری پا کلیکی وعده اولول خلق رازی او مختلف قسم خوراکون دیار دیپاقی که ندر چا زرگواری چی سب ازم چا خلق و سره ملاقاتو موشی او خوراک بمو کم مختلف خوراکون دید لیکن څوک فری نی شي مگر هغه چې کاډ ور سره چکاډ وی ناغذای ته زی کاډ نی وی ته نشه راتلی نو کاڅه و من یت الا والرسول چا جې تا ودار یو کو د الله نو دا کسانو هغه کسانو سره بې انا الله علیمه چې نعمت کړه د باغی باندي من من النبيين ده پیغمبرانونا وصدیقین درشتینونا وشوهداء او ده شهیدانونا وصالحین او ده صالحانونا انبیاء علیم السلام صدیقین شوهداء صالحین ده صلور وصلابا اللہ دل من گردیا نسب کی وحسون رفیقا سو خست دې دا گسان په ملګرتیا سو خسته ملګری دي الله دې لمغ ملګری دامه ملګری سو خست دې دا په منو ګرټیا دا مېرباني دې دره فضاله الله او کافی د الله علیم دو قوانیم زبر شو او دریم دریم کان قایتنو فی سبيل الله کتال و کوئی غزیبا د الله بلارکی یان لوزئی یا ایواللزین آمانو و ایمالوالو خضوحو حضرکوامو و نیسای سامان در یرولو در یرولو سامان و نیسا یرولو سامان تو تو سا تصبه لا نه نه سوڑیا تو پدهوسو تو را لا تو تصبه خطوم نیریگی تصبیح نسو نیسا بلکرندن مده نیریگی نه تو پک دا شکا مشین دا ونیساو سو وی منوالو ونیسای سامان دا یراولو یراولو سامان داست که تو پک واقلا تو را واقلا مشین بم واقلا وی منوالو ونیسای سامان دا یراولو فن فیرو سباتین او این فیرو جمعیه نووز غلق کلک کلک یا وزغلی تو لو وزغلی وی دلناکو دین کی جان لی کافیر دور زور اول شوی دی نو وزغلی کلک کلک اولیس او وزغلی تو لو چاڑو پاتی لشاید یقیناً باز دازو نا لما اللہ یوبتیان نا اغسوک دی چکینی او کینی دی جان نا بطو نده چا دوسمایتی لازی او پڑ زائبوری کتا کیجی چا آواز وقتا که زبا دی بزرگ کتا کی دا سی چیزه گو رناخ کارن او فین صحابت که مصیبتون که ورسی کتا او یقینا احسان کرد اللہ پو ما باندی زکا جنوم دوی سرازی رو اللہ پو ما دیلو احسانو کرو زکا ما خو اللہ دیر میره باند دو خوگی زائر ما اللہ بلکل نبی آئی او ما دیر محرابان دے اکر ورسی گتا اوستا محرابانی دا طرف دا اللہ آلتا محرابانی وا غنیمتو نو پاکی پیسی پاکی اوری خوراکو نو پاکی نبیار لیا قولم نا نوائی دے کال لمتا بینکم و بینو موادا لکچ نوائستا سودت تر منزم منہ والا کوي دایس دې خور او زلي یا نکړم کنه او و دې نه وی زبا کامیا په شوم پوکامی اوبلوې سره ما بچته اورو کې خورلو هايو زفکه نوم کنه فافوزا فوزنا سیمه زبا کامیا په شوم پوکامی اوبلوې سره پس کتالو کوي پولا د الله آغا جند دنیا پو دا او پا دا خلقو سلام چې خوخه ژوند د دنیا په عوض د اخراتو هاچا چې کته لکړو په دند د الله کې نو وایې له شو یا زره ورشو نو ور ځر دې جواب کوو غل راشلوي لوی اجر الله وځو ورکم لوی اجر ورکم ارتداس لاره چې کته لکړو په دین د الله کې او کمزوري ده سړونو ده زنانو نا. آدمان شماंनो آگاه سان نو واي الله وبا زمغلا زاده چه ظالمان دي اهل لغی ما زنانا دغه درهی د هندستان او زنه وره سنونه کڑک ک یو کته غورزای کشمیر کی اصل لازم ته نا دارا اگر امریکای کافیرو کله پ افغانستان من پاکستان ک یو کله په راتی او کلیچی زڑی غوار نو کئیو او نو تلاب یوم دا انتظار دستا او باس آل دادی ظالمان دی آل دادی وجه اللہ نام اللہ دنکا ولییا اللہ او گرزو مونگلر اخپل دا طرف اصدوک دوسو او گرزو مونگلر اخپل دا طرف اصدوک محاوینن اگر کسان چی مان لیو نو دی قتال کئی پلال اللہ کی او هغه ځان چکو فره وګرو کئ تعال کئ لاره سره کاشو پس کئ تعال او کئ دوستانه د شیطان سره یقینا چل د شیطان د کمزوري د شیطان چل کمزوري اوس دوکوانې مخکې ذکر شو اوس زجر نه ګورې دا اخ خلقته چې ویل شو دوی ته کوفو ايدي بند کئی اخلاسونا دو فساد نا قائم کئی موزو ورکی زکاعت دو فلمہ کتبا علی ملقی تالو کلا چه فرض کرشی پدوی بری جانو نا گا یا وڈلو جدوی یری دو, دو, دو, دو خلقونا لکه یری داللا یا زیاد یری دالو د خلق کو یره نوم ډیر یره دا او خاشہ د الله او شد خجیا د یریګی د خلقنا لګیرل د الله یا د مخلوق نوم ډیر یره دا د الله دی نوم د مخلوق یره ډیر دا وای دی اریبا ولتا فرض کړه بھم دا جنگ ولی فرض کرو ولی تا منگ رستو نکرو تر نیٹی نزدی لغان رست کری بو قلمتا و الدنیا یو جملہ ولا آخرتو خیر لیمان اتقا دوا ولا تزلمون فتیلا دری دا دری جملی را و لک با رست قرب. ناول جملہ ولمتا الدنيا قليل اول جمله ذلت الدنيا هوا سقا الدنيا لگا ودا لگا سگدوی دیم جمله ترغیب للآخرت ولآخرتو خیر اليمان التقہ آخرت غره ده بازار جا جریګا ده لابه دریم جمله ترغیب اعمال صالحا ہوتا ہے وَلَا تُزْلَمُونَ فَدِيلًا زیادتے بونکڑشی پتا زبان دی مقدار دتار دکا شوری کس عمل دکڑے دی نگو رے پاتی کی گئی نا اللہ باجر در کئی وَلَا تُزْلَمُونَ فَدِيلًا آئینما تکونو چرتا جیتا سو را گر بگیتا سو لر مارگو مرگن اگر کې تاسو په بنگلوی چونګاستکه مزبوط ماڼو کې یاي کوروسي کې دوی ته خې ګړه واي دا طرف از الله ده او کوروسي وای دوی ته ستګلیف واي دي دا ستاسو طرف از ده دا د نوي مجلسي شروع کړی رزق اوه ټول طرف از الله ده په سیده دې کوملره چې نږدې چې پوښي په خبره خبر ادایسه نه دا خبر ادایسه دا ما صحابه من حساناتینو آجور ستا تا, تا صدقه کرنا فزد طرف دا اللہ الله اللہ درمانی فضلو کرو آجور ستا تا صد تکلیف نا فمن نفسی کو فزد آجتا تا نفس طرفا فبیزن بکس تا نفسو گنا شوید کار منگلی گره تالا را دپا خلق و ماهو تاته واي پیغمبر تنه وَكَفَابِ اللَّهِ شَهِدَا كَافِدَ اللَّهِ كَوَا چاة چه تابداریو که ده نو نده تابداریو که ده اللَّه صبح شوهو لی ده پس مونگا ندر حاله که ده تاله را بدوی حفاظت کون که وَيَقُولُونَ تُعَاهَا وَای بِي أَمْرُونَ تُعَاهَا زمان کار خود تابداری ده منگ خو فرمان برداری منگ تا چه سوای نومنگه که دا فخلو آی فیضا برزو من عنده که فس کرا جدوی جداشی استاد مجلس نا نشپا تیره یا ودره ددوی نا بیداغی چه تاوی فخلو خداوی لیکن جده مجلس که کی نیدوی جده کرتا بونیدی بیار او ولال کی اجلش پتی رہی نو مخوارو دنیا سان اسره پالا او کافیل الله زموارو او دې سوچنه کوي د الله په کتاب کې کودا کوي دا بيد الله طرفه بدی با منتهه پدی کې سلاو ډیر حق او باطل تراقص بو ننيش ته نو معلومه چې دا کتاب یقینن د الله ویساجام امر من الامنیہ وی الخوف کله چراسی یو کار د امن یا د یری ازا او به دوی کوروالی کوي خپل مزکی نن شپې به و د کیغو مطلب دای چارا لبزو نن شپې مطلب دای چارا چې دښمن په انسی د هغه کارتابونه وی غلاور کدوی واپس کروی دا پیغمبر تا اولی الامرو تا دو دوی نان نو پوشیبو پا اغباندی اغا خلقو یستم بیتونو منو منو پوشیبو پا دی باندی این ام امیران چه آخری احکام منو دو دوی نان چه استنباد که دا مسائلو نو مقلدین الامر تا خبر بیکن مجتحدی رو تا ارې مساله کوي ممې مانو او دا قران او خلاف نه کوي نصوص خلاف څرګنه نه کوي ولولا فضل الله علیکم و رحمته او کنه وې مهرباني د الله او رحمت د الله ورپسې شی بوې د شیطان مګل لگ نکې تعلق به دین د الله کې تکلیف او teisکه مومنانو اللہ حسلان یا کفا باصل زین کفرو بند بکی اللہ جگرد کافرو اللہ دا سخب او سخب آزاب منیش فا شفاعتن حسانتان چاچی بیانو کرو بیان خوا نشی باغ لرا برخ دارینا خوا بیانی کرو توحید دو سنتا اللہ با عجر ورکی و منیش فا شفاعتن سیعتانو او چاچی بیانوکر بیان بادو نشیبا اغلرا باردارینا سزاب ملاوی گی او دے اللہ پارشیبان جی مقیتا پارشیبان نگران اللہ دے وَاِزَا حُی تُم بِدحیتینا فَحَيُو بِعَسَنَ مِنَا سمانا دایا تو وَاِقَلَا چی پیشکاشو کلو شتا استاویت نو پېښه شو کوي وګورلار یې زرا یا واپس کوي الارا مطلب دا السلام علیکم خو یې ورحمت الله السلام علیکم او یې نو توا وعلیکم السلام ورحمت الله احسن مینها او قران مته الله وعلیکم السلام خوایا ایا دوی السلام علیکم ورحمت الله نو توا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ګ برکاتو نو وای نو ده هوا وعلیکم السلام ورحمت الله نو ټیک دغه مسله فرضایي صحیح حدیث ده سلام وی شرع مینځایتي کی او سلام دیو یا سلام علیکم سنت طریقہ دا بهتر جواب ورکا وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته او سلام سره افشادو سلام سره حدیث کړه جی یوبن السلام ډیرو کې سیمه نړې راشي او تا ذو تعب یوبل تههفته فر کې یوبل سره مینځه راځي کیخه خبره دا او مخلوقوله غل سلام پر زینور د زنګ جوړ کړی اړې نو سلام بنوای او خطر وې و چار د ښاچا ته په څلورو شه سلام ده السلام علیکم و علیکم سلام وایا لیکن د دې آیت د تفسیر نشي کېږي ځکه مسله دې جا کې روان دی ته تو سلام وکا و علیکم سلام و ادا کوم زین راغله خو شوي د سړینو مو رحمت الله عزیزین مو عبد الله نو خځه سلام کو سلام بزرگو کو مزکی نو زنان د خاو نو مخلینه اوس السلام علیکم ورحمت الله نو ویلنی شي السلام علیکم د عبد الله فلارا خوشو سره السلام علیکم د عبد الله نو دلته د عبد الله د فلر کوم ځای راغئ مسله د jihad روانه خوشوی احنا دلتا ربط ما سبق سر نجوڑی کی که دا ترجمهی نا مانا دا دا استا امیر د جماعت لس کسر پیدا کلی دی پار دا جهاد نتشل پیدا که احسن منها کشل نا دا لس و پیدا که دا فستا فریزه دا یو گنٹا استاز کار کرده نا تا دو کار دو گنٹی کارو کار نو دو ماه نو کم از کم آغا یو گنٹا خوکو کار ویزا حوی تم بی دحیتی نو کلاچ جندی کرشو ایتاسو خو پیغام دامیر نو جندی کئی ورد آگینا یا واپس کئی آگی لگا ورد آگی یا کم کم آغا کارو کئی یقیناً اللہ رہ پارشبہ نے حساب کونکے اور پسی دعوت ذکر پئی اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ چلے نشتے اس طفلہ دیبادت مگر آفا جاؤں بگی تاؤسلہ رہ قیامت کے دلتا وقت پہ اکڑا اللہ لا الہ الا ہو بندگی ہو فعبدو وخافو یرو قید اللہنا بندگیو قید اللہ او یرو قید اللہنا جاؤں بگی تاوزل را پروز قیامات نشت در او سوگتر یک سرید اللہنا پو بیان سرید تاوزل را پو بھارت منافقانو ینی دا منافقانو پو قتل کی اتوڑا ریشوائی دوی دی شوي الله را سو غړي دی دیلار پس ورو ده چې تاسو کړو او پس ورو چې دوی کړو او تاسو را ده کوئی جهادات ورکه اچارل دي جگمرا ګړل الله او اچارل دي جگمرا ګړل الله چری بنه مو بیا عادتلانه مو می خګنی چې کوفر کوي لګه سمجه دوی کوفر کړه پیسې به برابر من سید الدین دوستان را ریج هجرت کی پلا دل الله کی کدی واو نو ولی سیدوی لارا واینی دوی لارا چرتا جومن ت دوی لارا من سید الدین دوستو کمک مددگار مگره غسان جرسیو پومته چستا استازو دا ری تل منزا وازدا تنکولو د جان یارا شتاو سغا خاسره جوړم په اخلاص کې وی دوی باندې سنید دوی یا دا جمله دعایته الله دې باندې سنید دوی چې کډالو کې تاسو یا کډالو یو خپل قوم سره که خوږ وی الله ضرر کړو دوی لپاره په تاسو پدې با جګړې کول تاسو سره کدي به تاسو ایست تاسو د کډال نه جګړه او غورزول تاسو سره فضل غورزول الله تعالی په دې غلابا بیا مو کوئی وګومای نور اراده کوي چې امان اخري تعالی د پال خپل کوم کله چې واپس کوي شرک ته نو دوی تیزوالي کوي پای کې کدي بیرته نه شوتا ځنهونو غورزول تاسو بن نکر آخ پلالا سنان ونیسی دویلارا وجنی دویلارا چلتا چومن تا دویلارا داکسان منگرزو ریتا سلارا پراغی بانی غلبا سنورم قانون احتیاطو کئی بقتل کے جان لزئی نو اسدانی چه مومن درنیو نا لگی احتیاطو کئی بقتل کے احتیاطو کئی بقتل کے مواحد تجرتا مشرکو نوائی احتیاطو کار وما کان لی مومنین ایغتو لی خطا <خطوة> قتل خطا دا چی ارادت آئی چی وجنی وجنی حربی کافر او دلتا مومن و لگی دا. قتل خطا وجل کافر دسیو کرو علتا مومن و لگی وجل کونتارا دا زکرو علت سرائی و دا قتل خطا دی قتل عامد دا چه قصدن اراده کئی قصدن چه دا سرائی بزواج نم دا قتل عامد دا شبیب العامد دا اوچه طوپک خیال دا جه کالتوس پا گینشتی دا اچه دا چه کئی غلم غلم دی سرائی و لگی دا شبیب العامد دا دری حسیتونی دی اغم مقتولو شهری ده زمنگا مومن ده خطا بنیوله گیده نو بیا دیت دیور کئی او غلام بیعزاد کی او دیت بوار کئی غلام بیعزاد ای دیت بوار کئی غلامی نیشتی نو دو میعسی دروجی و ساعتی پر لپسی دو ویشتی نیشو نخا سره نیشو ویشتی دا نخا چل والا نو والتا نو دا ویشتل والی کرده دویم دا اغمق طولو مومن ده خوحاربی ده قوم طول کافر ده ده یوازی مومن ده نو بیاد دیت نیشتی غلام دی آزاد کی ولا نیشتی دو میشتیز روجی و ساتی اگه مقتول مستامین ده زمانگ داغی منویزه ور کرده دا زمانگ داغی ده حفاظت زمواری ده او قومو نو بیا دیت بم ور او کفار دی ور کئی غلام دیازات که غلام نیشتی دو میشتی روجی پر لبزید نیسی ده قتل خطا او دیت سل اخاندی زر دینار او دس ازار دراہیم دینار سون روپہ جوڑی گی سو دپاس دولک غالبت جوڑی گی پاکستانی وما کانا لی مومنین نر مناسب مومن لرا چی وجنی مومن مگر پو خطا اے چاہ چی مومن پو اے سرا ازاد دو غلام مومن او دیات کول قبول دی حوالشو یال داغتا ها کوي بخنه کوي کوي وجر شوې د یو قوم چاوي دشمن استاسو مقتول مستامین لري خاربی لري مؤمن دی دیوی مؤمن پس از دو غلام مؤمن دی کوي دی قوم چې سازو دا تر منځه دا مستامین دی بس دیات اور قبول دی حوالشو یال داغتا او آزاد ول دو غلام مومنده په چاچ بیا نه منت په روزی ساتل دي دو میایشته پر لب سي مهرباني د الله تعالی فا الله د عالم حکمت والا قتل عماد چاجو وجل مومن قصدن سزا ده د جہنم نو کافر خونه یعنی وی وجه مومن د وجه ایماننا ایمان په وجه وی وجه لکم اللہ خانباچا رحم اللہ چو وجو شای اسمال شهید یا وجل دا مومن حلال گرنی نو چای چو مومن قصدانا دا وجد ایماننا نو سزاد آقا دا جاننا امشه بای پاگی او غصد دا اللہ پاو لانتی کل پا دا تیار کل دا لازاب لوی پین جهال لزی فاق پل نیت سعی که یو مومن ده انخد ایمان در تا پیش کرو نو وجل مکو وجل مکو او ایمان واراو دوی آسی ویلی ده نبی اسلامی حلاش قفت قلبا تا زرد شلولو معلوم که نمالوم کردو چه دیر نوی او ایمان واراو کل اجدا سلره پلار دللاکی نو لطونو کهی اموا د پداچ چوي هرزو تا اوستا نخ د اسلام نيته مؤمن ارزو کوي طلب کوي زمان د جون د دنيا باز لز و دي غنیمتونه ډير داني وي تا پس انسان کو الله بتاوو نو لټو نه وګي يقينن الله با شي جتاز کوي د خبردارو ني برابر ناز خل د مؤمنانو نه غیر اولی زرادhte روخ مودوی اور جهات کون کی پیل آر د resonance بیمواعلی موانفسیم د مالونو پا کڑولو د ذانونو ورقرید الله جهات کون کی د strings پا کڑولو د مثالونو پا ناز تو ناجورو باندی پا یو درجہ دو آؤس رounding ورقرید الله دس جنہ تو اورقرید الله جات کون کی پا ناز تو روخ مودو فاجل و ایسا را آیت مشکل دے وجد اشکال دا اللہ ہوئی لا استوی القاعدون من المومین غیر علی الظرر في فی الله اللہ یو سر جہاد که یو بل سر ناس دے دوارنی دی برابر ولی دی برابر این آخر کی ہوئی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرنازیماں مجاهدین له فضلت ورکړي پناز توبال تو باندې نو باند اخر کې وای د مجاهد ډیر روه مرتبه ده پناز ناز باندې او موږ کوي فضل الله المجاهدين على القائدين درجه د مجاهد په قائد باندې یو درجه ده اورستوای اجرنا زمینه یو دیم دا کلن وعد اللہ رسنا یو سر قاعد دے اول سر مجاہد دے دوار سر اللہ وعدہ کردے جانتا مجھے بیا دوار جانتا زنبیہ دا جہاد سر پسے گئی دوار دی کینی بیا دی وجن آیت مشکل دے اللہ جو رحمتنو لیگی حاصل شیخ باندی اوہ ترجمہ کئی دیر بہتر ہو دسلی زرکتا راکوزی کی اشکال ختمی گی اوز پقرار ترجمہ کم لا استوی القاعدون ندی برابر ناس خلق من المومینین د مومنانونا غایرولی الزرار چو دیوی روح موڑ روح موڑ ناس دی ندی جاعت دا فی سویل اللہ او جاعت کون کی بلارد الله کی بی اموالیم پلگولو دا مالونو وانفوزیم پلگولو دا زانونو یو سر مال بدن لگئی بلحس نلگئی روح مر نازده دوارنی دی برابارو دا توی وقف یکر توی وقف ادریگا ادریگا گرنده کی گمان وی آخر ترازات د آخری آیت دی سرگو لگو ولی نی دی برابر وفضل الله المجاہدین ورکرد اللہ جهاد کون کلارا علالقاعدین ورکرد اللہ فاقه ناستو روغ موٹو باندی عجر نعزی ما باجر لوئی صرا روغ موٹ ناست دے ابل جاعت قئی دا مجاعت دیر غوره دے علا القائدین فاقه ناستو روغ موٹو باندی فاجر لوئی صرا دیر روغ موٹ سرا اللح فاق وعده دا جنت ندیکره دا مجاعت دیر غوره دے آدی روغ موٹ ناست書 دا حس 26 ما دا اللح ندیکره دا مجاعت دیر غوره دے پولیس ماده دې روح مون نه زره وشو اوس نه ترازه فضل الله المجاهدين ور افرید الله جاء کوم بی اموالیم پوله مالونو وان فزیم په کړه القاعدین فغناستو نا باندی درجه په یوی درجه سره وکول وعد الله الوسنا دوا سره واعده کړی دی الله د مطلب دا شو یو مجاهد دی اول نا جوړ دی نا جوړ ټیا واجبانه تللی شي نو دی دوا سره الله په وعده کړی دی لیکن یو درجه دی دی مجاهد د دیناس څخه بهتر دی ام امیر ملګرتیا میرو شي صحبته امیر هغه یو درجه داغه بهتره اوس مطلب دا د شو یو سره جاهد کې او بل هو مورナス دی زيرو مورنصره رب عزت او عادت جنت نه لیکره او دا مجاهد ډیر غوړه پنسبت نسبت دا غرو مورنصا او خپل سر داسې دی مجاهد ته او بل ناجوره دی ځکه ناس ته مجبور دی نو دی دعا سره رب عزت او عادت جنت ته لیکن بیا هم د مجاهد یو درجه اوچا ته رسیدنه او صحبت د امیر شل بلګرتیه د امیر غزافت حل دے در ده الله طرف او بخانارا او مہربانی ده دے الله بخون کی مہربان ان اللج اشپغم قانون ہجرت ال الله ہجرت نو کوئی یقین نا کسان چوفات بکید بلا ملائک شدی صالح مال توفل نفسونو ابو غی چرت وئی تاسو نو بوئی دی و مونکم کمزوری په دنیا کې مونږ کېلې کې کمزوری وو نو بوای ملاک او نوواز مکد الله فراغا هجرت دې کړو پای کې پای گدا لنګنه ملک خدا څنګه نه اسو د خدای ملک ستنګ غونو چې تناشف کېږي هجرت دې کړو کنه چې دین کې لینے شو ندای جر نکولا پزدار بسانو فتوحاتی رو فیاء حجرت بکرو پاکی پس زائدو دوی جہنم دے پت دکر زیدالو مگر آکسا مگر کمزوری دو سرو دو سنانونا دو معاشمانونا لاستتیونا حیلتانو چطان نلری دو جہادو نمو ملارو پس داکسا نزیر اللہ چه معاف کی دو دوی نا اللہ رے معاف کونکی چای حجرت کړه په دین دلایکه او به مې پوزمه کایکه مور غمن کا زیرا غنیمتونه ډېر چای حجرت کړه نو ډېر غنیمتونه منته دي یا مورغبن خورا او به مې خورا ډېر را رحمان فابیزر پوزا کا کړه شو دابیزر نو مورغمن کا زیرا خورا ډېر زمحشری وای را ویده دیمونگ دیر آزمائش کرده چاہ چه چا دا اللہ دا پر اجرت کرده اللہ دا دیر جهدت خوان کرده دیر جهدت دونه اللہ و لور کرده شیخ عجویری دو خراسان نراغل ری پلاور کیا بات چوئے او معین معین الدین چوشتی فارسی بان علاقی دراغل ری پا اندستان کی دیر شوئے ترمیز <coughs> بریر بابا راغرے اپو بریر کیا بات چویل مرا غم من کثیره چا چه جرات کرے اللہ لپاره اغه ډیر زیاده منته او فراق پیا او ذوب جو ودا طالقورا حجرت کوم کې الله تا د الله پیغمبر تا نبیاو منته دله راه مرګ نو ثابت شوای جرد د پالا د الله بهون کې مهربان کړه چې تا پنجشره پداسن گنہ چلن کی نماز صلات قصر اس ہجرت کو ان سفر براجی نماز دے سفر نمجد سفر دا 150 کلومیٹر اللہ رہی نہ بس سفری نماز اگے کہ قصر ور دو ماجگر دو سال دو مہستان عام اس ماہ دی ثلاثی اگے باقی او سار فاسیان توہ دی ویتر لی کئی او سنت تیمینو کئی کنینو ندی کئی سنتا تیمینو دی کی او کٹیمینی یا سزورتی نزی دی ندی کئی کلیچتا او پجاز کی زنو موقع سی مسافر د پارا قصر آگر ہے نبیل اسلاما حز دمرتهبوکو لبی د اسلاموي الله صفه کړي د د الله صفه قبوله کوي خبره ده او روه ساتل تقریفنی نو بهتر دی. روز روسته بیا یوا د د به روژ او د ټولو کوج دا به بوششي د بادي. نو روژه سل مسافر دبار بهتر خو موضونه سر به کوي پر دی نه کوي کله چې تالاړه پزمه ک کې. نسته په تاسو باندې ګړه چې لنګې د مازه نن هم کا سر او یوزای کې د پاتې کې دوه پنځله سرته اراده وی بیا دې کورمو ځوکی بیا دې کورمو ځوکی یوزای کې سره دیر کېږي بال بچ وطن جوړ شي نو بیا کې ل اجي مسافر دې کلی تر ازي يوي روز لراغي پوره مځي کوي لکه يوزاي کي وطن جوړ کړې بال بچ پور جوړ کړې نو بیا چې کلی تر ازي بیا نت کړې د پنځه لاسو روزو نو بیا ټیک دا کني نو قصور کلی کې کال اجدا زلاره پزما کوي په نه سره په تاسو باندې ګناه چلن کوي نماز نه کووي لري چې فتنه کوي چې تاسو کافر کافر چیدی دیتا از دشمن ظایر سلاط الخوف مشریکینو اراده او کرو چه دوی پری مزگی کی مشغوله کیگی با عمله کو مر بی کو ناللہ سلاط خوف راولی کو سلاط خوفو اگه طریقه دایی دشمن دشمن د قبلی طرف بالی دید دو نو مجاہدین دو صفه بشی اول صف والا امام سر رکو سجدہ دی گئی اول دویم صف والا ٹوپہ سر دوں دٹی گئی نجا گئی سجدہ وکی را پازی نو دویم ڈلہ بیا بزان رکو سجدہ دی گئی دالہ کہ دشمن قبلی طرف, دشمن خی طرف, تا طرف تا دی اول دشمن کھی طرف تے انول طرف تے اشارہ دے نظر فوجاندی مجاہدین نو پنزو صاو اکسان امام سر دیود دره او پنزو صاو اکسان دشمنتی دی مخامک شید نو دو رکا مزده نو یو رکا تا مخینطو انطично سر بگائی او کو صلو رکا تا مزده نو کلی دیودم اصلا نو دو رکا تا مخینطو انطично دے گئی مخینطو دلو سر دو رکا توق نام نو دی بزیال تا AGAیabil یا مخینطو دلی سره یو رکا توق نام نو دی بلالشال تا آغی برازی دلتا ہے دو ام دویم امام مز مکمل شو بیا دو قوله دی امام دی سلامو گرزی او آغی دی رازی زان زان اخپل اخپل یو یو رکاتی پورا کی. یا امام دی سلام نو گرزی انتظار دی گئی چو طول فائره شنی بیاد سلام کو جمع دیو گرزی دا صلاة الخوفو نو چه دا صلاة الخوف مشروع شروع دا نو معلومی گی دا چه دویم جمع تا ضرورت نشته که د صلات الخوف او د جمعوم کی د ریموم کی بیا د صلات الخوف سره خو بیا زړه کسان په 500 کسان یو ځل د جمعو کوي په 500 کسان بیا جمعو کوي دا صلات الخوف بیا ځپسې چې صلات الخوف دی نو معلومه دا شه دا دوي بجې ته زورد ني ها کدلار جمادوی داړی نو بیا خلق اگر مقامی خلق وینا کو زی رازی دږېمه کې کله جمعې کوي یا مسافر چرته ناراضي مخ کې مو شویلې ګډه ګډ ملګریلي دا غي بیا دوباره جمع کینو کوي لیکن د مالي جماعت دی دوزه جمع شوې ده بیا هیڅ څو شهردان راشي بیا وې جمع کو مونږه سورته یاد کړي قران یاد کړي فاتحه دا دې نه کوي دږېمه تمام ختمه کیږي د دې دیم کې سوار بهشته ده و ایزا کنتا فی ایمه دویم جمعه او که نموز کیگی خود جمعه سواب نمیلاوی ایسی کئی اغزتیم پا بندیدی کئی کلاچه تاو دریگی تایی پا دوی که از صلاة الخوف سنبیل اسلام وجود سره مختص نده او سو مشروع ده کلاچه تایی پا دوی که پس دا قائم کرا دولار ماز نو دیدریگی یا وڈال دو دوی نه تا سره وَلْيَغْضُّوا فُضُلَهُمْ شَا وَلَا غَالِبَنَا صَلَاتُ سفر کې وی سفر کې قصر دینې کې مختصر مختصرو کې خدا صلات سفر کې قصر راغلې سفر کې قصر راغلې او به نبي مار وی نو قصر نشته ځکه سفر کې د مسافر څو وخت نشته کنه قصر دې قصر ویزا کن تفیم کلا چه تیپ دوی که پس تا قایم کرد دوی درموز نو دیلوری که یو دلد دوی تاسر حو دیلی سیاق بلا واسلا کلا چه دوی سجده وکڑ نشد دوی آخواد تاسنا رادی شیر دل پلا چا غیموز نوکڑ نموز دیگی تاسر حو دیلی سیاق بلا واسلا سامان دیاروالو اخبلا واسلا خو گردی کافر چتاز را فلجې د پولیسلینو د سامان نه حمله بوګي بتاز باندې حمله یا وا نشي د ګنا بتازو کوي بتاز باندې تکلیف دباران یا وې مریضانو چې کې د خپل وسله ورې سي سامان تیارولو یقینا لا تیار کړی کافر له رازاب شرماون کې پس کله اجداز پرګموځو یاد کړئ یا لا ذکر هات چونمازه فر... فرده دا اللہ یادولم گره دا موز بشان فردو کنن کلاج فارغ شوی دا موز یاد که اللہ را پا بولارو پا ناسو پا خولارو خونو کلاج مطمئن شوی قایم که موز یقینا موز دی پا مومنانو وقت پا وقت فرد شوی سستیمو کوی پا طلب دا قوم که که یه تاز درمان نغید درمان نگستاز درمان،, درمان یه امید کوئی دا اللہ نا دا غشیج آغی امید نکئی چتازو جنت امید کوئی آغی خود جنت امیدوم نکئی او دے الله علم حکمتو اتم قانون قانون بستی بعد فتح البلاد کنی دی فتح کرو نو فیصلہ او بسا کئی قسینر کی منظور ہے کب قومی سم لیجی منظور نه نه نا الله قرآن اللہ را لیگلے لے قرآن ان انزلنا اليك الكتاب يقينا منزل لك الكتاب حق دل پاره د فیصله وکې پر موږ د خلکو کې پاش سره جو کو دلو تا تا ولا تکون لل خائنین خزیما مو د خائنت ګرو جګړي كون کې خائنت ګرو جګړي مو کو دامه بيني ابیرک در رفعه پا کور که طرف تا گود کلو اولوی پد کلو اولو او وصله نو اغا او رو چه کور تا رسو نو اغا تیلی چرد لاندی سوری شوی وار نو ده یاسمین کور کی خودو نو معلومات که دو نو دی منافق بانه چه کلا تو نو اگرغه رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم خو دای کیکه ما کړی قظم خو دای کیکه ما کړی سوګندونه شروع کړو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم اغبل ته وداولی نالا ایتون راولی کو ولا تکون ذلخاینین خسیما مکه کا دخنه ګرو در طرفه جګړه کون دی منافق ده دروغ ولی پخمبر الاسلام پخیبو پخیدو نیسی ده منافق پس اوکن ولی تبار پولا خود نپخیدو پخیبو پنا او بخن خوالد اللہ نا یقین ان اللہ ده بخون کی میرا بانو جگری مکو خلکو چو نقصان که داخت پر نفسو نو یقین ان اللہ منن که هر خیاندگر بناگار سارا زان پتید خلکو نا دو نپتید اللہ نا او الله دې سره کله چې دې شپه دی راي پاجي سره څنګه د خوشاله دواینه نه د الله پاجي چې دوی ګرای ګرون کې ها تمه او الله تاسو ګسانې چې جگړی کوی دوی پزای پجون د دنیا کې پسوب دې چې جگړی به کوي الله سره دوی پزای دنیا کې وکالت کې ناله ته بسو وکالت کیته اسوګ دې چې شبا بدو زماره او چا چګړو با ته زنمګړو پزان بیا باخان او صلی الله علیه او بمومي الله تعالی به کول کی مهربان او چا چګړو ګنا نو وی کرپدان د الله د حکمت واره چا چګړو خطیاتان ګنا دی را او اسمان یا ګنا سره دی په وشته نو ګره پای په باغ ژړی په باغ ژړی نو چات کرا بہتان او گناہ زرګانو کنه وی مهرباني د پتا او رحمت د الله اللهم توائف منوم نو قص وکړو یا وډلې د دوی نه چې ګمراه کیداله دینس ګمراه کوله مگر خپل ځانونه دوی ضرر نشه رسوله ته آتا وانزل الله الکتاب ورالقنا الله ودا من کتاب وسنات وعلمک ما لم تكن تعلم او خذل الله احکام چه نوید په یتون کی وعلمک ما لم تكن تعلم خذل الله احکام نتیز آئی که او گروه وی ما استغراغ دا پر رازی و علماء که خودلی تا تا تول سو دونا چنوی تا پویدون که هر سی در تاو خودلی هر سی خود ما دا استغراغ دا پر رازی او تفسیر حسینی لکلی قطر عاب از عرش یو ساس دوبو د علشنا زما په حالق کې درجو فالمتو ماکان او ماپونو نو پارس باندې ز پارس ز پارس ز نو وا تفسیر ولویزی دا چا تفسیر دی شعر دی نو ته چرته ځان ته سنی واي او تفسیر دراغه سده هوجيني قطریاو درنګي اگر بل روات کې چاغلا زما په وګ باندې کې غوړو ناغ عبد عباس ذکر کېاله کې عباس ناغ عائشه انده او علم ک ما لم تکنت ما سترګ دې پر راضی نه مې نه دا او علم ک ما هغه قام د دینو چنویته پوی دن کې آپا خپل خبره پری دینه خام خادم اناله زډېره خلا ما استغراق د پال راضی نو بيدرور زینې کوم ته مانو کا سوره باقره یوسل یو پر جوسم سوره یوسل یو پر جوسم الته آیات تر یوسل یو پر التى ما دیوګه کما سننا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاته ویزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکما او یعلمکم ما بغیتوا صبران بار ما اگر کوڅون اج نوای پویتون کی د ګاډی چل بمخې د جهاز بمخې در عرصه بخی چه نوی پویدون که نو ما دکنه و اتات عرصه خودلشوی کنات سه ازده ده و سنه ازده و بدبخته دلتو ما نسوه و و قام و بخیتاس و پیغمبر ما احکام چه نوی تاسو پویدون دین پو احکام بان نو پویدون پوی پوی پیغمبر خی نو ما استغراض دو پاره دلته معنا داد دلته معنا واعلمک ما لم تکن تعلم او علمک اخوتات الله احکام جنवेत په دن کې احکام در الله خود جنवेत په دن کې او د مهرباني د الله پتا بنلوې نشته د خیر پر ډیرو جرګودوي کې چا جام ورو یا پا نیکی یا پا اصلاح پا مزد خلقو کی او چای جو کرده کار دپا طلب کرده رزاد اللہ نظر ده چه ور بگوه ولی رجلوی او چای جو مخالفت اوپر ده پیغانبار پس درده نا چه سرگم شده ده هدایت ور پسیشو بی دلار ده مومنانو چې دیمان پرانا کی آغسته وا مومن مشتقیره او مبدع ورده علیت سوکی ور پسیشو بے دله د مومنان چې د ایمان پرانګي اوسته وا وا بړواغله چرته چا وړي دنه بګواغله جانم ته ابد ګرځې دیاله یقینا الله نه بغي چې چرکو ګور جه سره بغي سوا دینه چاله را او چا چې چرکو الله سره فقد زل زل العالم بايدا نیه کیناندې گمراه شو په گمراه لرې سره زل زل عالم بعیدا دلته ته دې مزلاله ذکر کړو الته افترا ذکر کړو زګال ته د یهودو شرک بناوه په افترا باندې یدعونه من دونه الایناسا دینرا بلی بيدلانه الایناسان مگر مړی امواتن مړی را مدد کوي ኢناسا اځه بابا سره مینه چکهینه غو مینه د خدای مینه کوي خدای په دې خوشالۍ کې چې دو په دا او چار ورته واچي دا سره نو زاد دوی جانندې چې به دوی نومي هغه نت زيره معيزه زيره بچي دو اوا خلک چې منل امره کوله مطابق د سنتو داخل به دوی لره با چت روان به لاندې ول دا نه رونه مې شبې پای کې مې څوک دې لريښتینی د لاره په وینا نيشته ده دا پسان داخل بشي جنتا ظلمونه کرشي په دی باندې مقدار د دا دغه د دا کجوري او څو د ډیر خستا په دین سره دا اچان چې خدای خپل مخ د پاره لاله او دیوتا بيدار د سنته پیغمبر ورپسې شو د دین د ابراهيم چې ولارو په توحید رد کړو د شرکو او رسول والله ابراهيم عليه السلام لارزان لري د اوزو رازدار ایاله د توحیدو ور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ علیہ سجبر دیو کتا او دلہ پارس باندې راگیرا اونکے ویا استعب تون کا فننساء او اُس استفسر کای پیو حکم سرا ماف کی صورت کے احکام تنویر کای بما زبا کا پیو حکم دی وایا فی دوذر کې تاسو ته مبارک دي کې आज لږستې چې په دا ژبانه په کتاب کې په بار دي مو خزو هغه خځې چې دا نور کوي دا یا ایراز توه ادارې دینې کانه بدګنۍ وته روان بوونه یا اصو یاد دا چې ستاسو دغب په همواي کې اوداریې په خز کې رغبه دیدي او کمزوری د معژمانونه او درې ک مانو لره په انصاف کوی د دې کولا الله د با بنیپه واینی راتتون خاافته کوی پی وښ وري دا د خاون نه د به د خاون په دلاغې وځره کې پاجيږي کی واده کړې وځره کې وځې رہی ایا د مخروولو پنځه ګناه پریدواره چې سولو دو درمځه سلو لا او سلو لا به تر حاضر کرښه نفسونه دې رسو که څنګه نغړتا سوې لري د الله نه د الله دې پاشې شتاس کوی خبردارو چری تاسو تان نلري چې ځفو کوي په مزدو خوږو کې ولو خارستم اگر کې تاسو سره څکل خیر نو پځم ما کې تعدیل کې دي نشي قومنه کې تعدیل کې دي نشي نو خیر ده اگر تکلیف الله غنو ورګه چې د انسان د وس بار مي نو ماولې پټولاوې دوسرا د لاس او په فرق مخو جامه کې فرق مخو تلوار کې فرق مخو باقی پځ د مینا یا یم ما کې تعدیل کې تصفیه ممکن نه ده نو پریده ای ربولا لکه زړنده نه دی خزه کړنه لري پری غوله او که سلوک کړ او ویری دې دلانه نو لا لري پهونکي مېرمنه کدوې جدا شو نو بے پرواه وکه الله هر یو په خپل فراختیا سره هر یو لو باندې صبر ور کوي زه خゼ له په صبر ور ور او دې الله فراخي کون کی حکمت والا يا ولِلَّهِ وَلِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ <الْعَرْزَو> خَاصَّ اللَّهُ الرِّجَالَ بِضَمَانُونَ كِدا چې بزمګه کې يقينا مون بيان کوله خلکو ته جواركن سوي دي كتاب تاسو مو خياو تاسو تا. ته ويري ګد الله نه کتاه څوک خاص الله لرز جبر او او دې الله بني ان حميدا به پرواز دایله شو وَلِلَّهِ وَلِ مَا فِي و وَمَا فِي الْآَرْضِ خاص اللہ لیسا جبارا دی اوکاتا او کافی دا اللہ زموار کخوخوی دا اللہ بو بجی تازل رو خلقو را تلال برگی سارا او دے اللہ پدی قدرت لرون کی سوچی وی ارادہ کئی بدل دو دنیا نو اللہ سو دا بدل دو دنیا و دا آخرا تو دو دوارشتے وَقَانَ اللَّهُ دے اللہ اوری دن کے لی دن کے دویم ایسا کے آتو قوانینو چاگو شریفو پمیز در رائی کے ترنی پوری دویم ایسا دوسرہ تا قوانین رائیت دفارا دویم ایسا کے قوانین رائی و رائیت دوارا دفارا زواجر زری زائر زجر مومنانو تا شپک زائر منافقینو تا دولز زائر علی کتابو تا زری زائر نا تراخر پوری زری میں حصہ دو صورتو. او په دی درے میں حصہ کے اول ترغیب الہ انقیاد اللہ و رسوله او مومنانو همیشا دا اللہ منقادو سی او دا اللہ رب پیغمبر کونو قوامین بالقس شوہداء للہ ولوہ لانفوسکم بیا مقاسد اربعا توحید و رسالت الكتاب ایمان بالآخر لکا یا ایواللزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولیہ سلور وارا مقاسد مقاسد اربعہ ہوئیو آیت کے بیازدجر او توبیخ منافقین لرا بشر المنافقین بیان لہم عذابن علیمان زجر او توبیخو منافقینو تا زجر او توبیخو منافقینو تا بیا نفی دا علم غیبو دا انبیاء علم السلامونا دا نفی دا شرک فی تصرف دا انبیاء علم السلامونا دا ملائکونا دا چوکی کی بیا حکم راخلی یستابتونا اہ. قل یفتی دو سرط pues <coughs> <Renault> الله یفتیکم فیلکالاء چکه دصورت پاورکه محکم نو اخر کوم یو حکم رای شي چاوله واخر سره جوړ پیدا او ایمان والو قولوا قوامن بالقسط شی ادری دن کی په انصاف شواذا قال الله بیاں کوم کی دپا الله ولوا علان فزيكم ان گاي ستاس په نسبه باندې وي ک پزان خلاف نو واجب اویل والدين انکا پمورو بلاروي ک دوالدين خلاف نو واجب ول انکا د خپلوان خلاف که درشتدارانو خلافینو وای با این یکون غنین او فقیرانو که وی اغا مالدار یا غریب که مالداروی از دانه مال آره بنده کی او که غریبوی از دانه چه دوانی ملاوی کی زما پو وی نازده رزق ببندشی نه نه نه لیاز بند ساتی در زن لیاز ساتی دوالدین دو او لحاظ بنه ساتي دا قران او لحاظ بنه ساتي د مالدار لحاظ بنه ساتي هو دا غریب او فالله اولا بیما پس الله ډیر نږدې دي مالدار نو ملا نږدې دي دا غریب نو ملا نږدې دي نو الله پربوای نه کوي یا علماء نه الله ډیر لا ډیر غره دی دې دروازه نه مالدار نوملا غره دی غریب نومو الله پر وینا کو فلا تتبعوا الہوا انتادل نو مور په ځی کې غې د خواشاتو کوئی وینتلو او تورېزو کتاو سو بدن وارو کڅټ وارو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَقِينًا اللَّهُ دے باشي کتاب سکوې خبردار الله خبردار دے اس مقاصد اربعہ توحید او رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخر یا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله او ایمان والے ایمان لای پالا ایمان ویلوخ ایمان را اوڑی را آمانو نفاقان آمانو اخلاسان واد ایمان والاو دو منافقات ایمان راڑی پو اخلاس پو اخلاس ایمان راڑی یا مانه دا آمانو باللسان آمانو بالقالب و پجیب ایمان راڑن ایمان راڑی اخلص الایمان اخلص الایمان ایمان کی اخلاص پیدا کئی یا خازن معنی کئی یا ایواللزین آمنوا بالکتب الثابقہ آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لادن کو پخانو کتابنو ایمان لادن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی اامنو بالله توحید اس رسالت و رسوله او ایمان علی په پیغمبر الله والکتاب ایمان علی په کتاب هغه کتاب او چر علی پیغمبر او په کتاب هغه چر علی کلو ایمان بالکتب او چا جنکار وګړه دل نه دلاده ملائکونه دلاده کتابونه دل نه الله د پیغمبرانو نه ول یوم الاخر حضرت د اخرت نه مقصد چلوره مقصد او بغیره فقد ظلا ظلالم بايدا نو گمراه شوه په یا دینہ گزان جیمان را بیا کوفر وکړو بیا ایمان را بیا کوفر وکړو بیا ذی زیاد کړو کوفرو ایمان را بیا کافر شو بیا را بیا کافر شو بیا را بیا کافر شو دې څه مطلب و نو مطلب دا ایمان را بیا کار وکړو کوفر وکړو غلا جنا نو بیا ایمان را بیا کافر وکړو بیا دې زیاد کړه کوفر نه را بیا مراد دې دا تکرار دې ایمان او کوفر نه دي بلکې ترود ته منم کا نہ بمانم منم, منم کا نہ بمانم پدې شک کې شش پنځ کې ایماندار کوفرې په کړه منم کا نہ بمانم منم, منم کا نہ بمانم بیا څر کوفر کړه مرتش سيتي او بیا کفر کرو نو چرین نده اللہ چی بخنو کی دویتا او چرین نده اللہ چی او خیدویتا لارو او زجر توبیخو منافقینو تا زیر ورکا منافقینو لارا یقیناً دلال عذاب در درسان کی نو دا زیر دا تحکم دے تحکم او خبروار و مبارش اپلا دی مردوه انو دا تحکم بی شرمولی منافقین رو لزیر ورکا اللہ عذاب دیار کرده صوب دی منافقو خلق و چنیسی کافر و لارا دوستان بید مومنانونا کافر سا تعلقشتی و مومن سرنشتی دا ولی ایا دې طلب کوي ای عزت کافر نه عزت غواړي نو خو کافر ځان نشته فا ان العزۃ دلل لای جميعا نو عزت خاصه لا ځغه ټولو د الله بندگی او کاج عزت منشي تد کافر نه بذبخت عزت غواړي یقینا دا لیکره په دغه زبانه کتاب کې کلا شتا زو او د الله انکار کولیځ دا نه ټوکي کولیځ دا نه نمکه نه یاوی چې شروع شي په خبرونو رږي چې کله د دین خلاف کار کوي ورسره کینما دغه غړيږي نو ته ور ورسره کینی به زغه پېګن کوما نو ته پېګن نه شې حتی حذف حدیث غیری بیداد کی گی رسم رواج کی گی نو تا رد نشو کولی نو پا اغمجلس کی مکی نا یو خرد کولی شی منی کولی شی نو ورش منی که که منی کولی نشی رد نشو کولی کی حصص سلاخلی اینکم ازم مسلم که کی ناسته رد نشو کولی نو تا سبا یه داغی پشان دا صاف نسته بیا چگڑی کلی دامي دا تا بډاعت وکړو شرط کول نشو یو مجلس کې کی وري کېناستي دي یقینا الله جما کون کې د منافقو لاره کافرو لاره په جهنم کې ټولو هغه خلکو چې انتظار کوي په دغه زبان دي کوي تاسو لاره برې د طرف الله نوای ايام نو تاسو سره کته سره الله برې درکړو مم در سرونه چې ګډ اوشي د دنیا پیسې واغلی مال غنیمت کیسه اوشي وان کان لکافرین نصیبونه کوی کافر د پاره برکا ته کافر زره ورشي نوای علم نستعوذ علیکم ايام ګلابانو درګړې پتا سبحان جی وَنَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مونږه بچګډین وایته د مؤمنانو نه ما بچګړې نه دغه ما بچګړې ته ال تغیر و ماخلی د دین اخلی پس الله با فیصلو کی ستو ترمنځه پر ورځې قیامت چری نذګر ذل الله کافرلرا په مؤمنان باندې سبیل غلباد دلیلو د د دلیل غلبه نشته غل کلر ټوپک د ځبه کافر زوره ورشي لیکن د دلیل غلبه چره الله کافر نه د یا سبیل غلبه پا کړت کې اخرت ته د مغلوبي کنه یقینا منافقین يقادعون الله دقیقی الله زرا په خپل خیال کې او هو خادوم اللہ با سزا ورکی دوی لارا ہے دا مجانا ست لفظ دیوش انجلالا مانا بدلا اللہ بودی سرٹو کیونکی یعنی سزا بودی کلا چدی ادری کی مستان ادری کی سو سو دو منافق نا فیدارا دو انتہائی کو سال آ انتہائی دا دی اللہ بودیم کی یومج ذکر کرو یعنی هر کار در دین که دکی سستی را اوازیز که رازی منافق در مازگره نور تا گوری چه در نور کل رو بیگی چه وری کم لاشته وخشته لا وخشته گوٹ کم ور نبندم لا وخشته در دکان ور نبندم لا, لا نور ندر بشه نو چه کل نور پدو بیدو شی نو دی بیاراشی و سو تونگی لاز کرو اللہ فی اللہ قلیلہ بچرگارو یو سو ٹونگی ہوئی اللہ نیا دی ولی بدبخت زلم که مازگر شی سار شی ملائک بدلی گی دیوٹای نستاز صحیفہ خالی دموز نزی نتوولی جمع سره که رازا یراق کلا چودری گی دوی مازتا نودری یو را اون الناس دکلاوه کئی خلقو تا آسی زان خیم او د دی اللہ لرمک اللہ گو مو زبزبی دو پڑک دی پو میزده دیکی منافق دو پڑکا دی دیو رنگ ندنو دی وی رنگ دیر زر آخلی رنگ آخلی اولی بس چا سرکین اوس بس دې داغي رنگ واغلی دا و د دوپاړه کا و د دوپاړه کا مزذب بنا پاینا زالیک د دوپاړه څنګه لا اله الا هؤلاء ولا اله الا هؤلاء نو کافرو سرا نو واحدینو سرا نو مشرکینو سرا دې نو واحدینو سرا زه کوه د ټول عزت کوری زوای کوه لا اله الا هو لا اله الا حولا زغل ټولو قادم او واته مزو په خړای کنه چا لکه در باندې واړو پسته دا غي و سړیا لک انصاف کا دلا می کا و من يو زري هو فلن تجد له سبيلا او چا لره چګمراه کړه الله جربا تن مومی اغالرالارو کمانوارو من سه کافر لار دوستان بيد مومنانونه مومن سره تعلق ساته ارا تا سرادو کوي چګون ذي الله لاله پتاو ذليل وازيو يقينا المنافقان پپوړي لان دي نه کي منافق لان جي بهر کافر وي بيسور كم وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا چَرِبَا تَنَمْ امِدْ وِلَرَ مَدَدْگَارًا اِلَّا لَذِينَ تَعْبُو دو عالم دو توبی دو پارا دری شرطنو مختصوره دو باقره کی توبا ویستل یو اصلاح قول دو عمل دو او بیان قول دری او دامی سعید توبیر پارا دو شرطو نو توبہ ویستل یو او عمل درستول دوا علی امران کی ذکرشی ہو او د مناصد توبیر پارا سرو یو تابو مگرا کسانچ توبہ ویستل یو واصلہ او درست کی آمال دوا درم وَا تَسَمُوا بِاللّٰهِ او منگولیو لگئی دلّاب کتاب صلورم وَا خلاصو دین او خالص کی اففل دین دا پار دا اللّٰ صلور فَا اُلَا اِكَ مَحَ الْمُؤْمِنِينَ نُدْوِي دِي سَرَدَ مُؤْمِنَانُ وَرْبَكِ اَلَّا مُؤْمِنَانُ لَرَاجِرُ مَا يَفَالُ اللَّهُ بِعَذَابِ كُومَ ما ایستفا مئی دا نمانه دا سکی اللہ تعوصل الرعزاب ورکم ما ایفعل اللہ بیعذابی کوم سکی اللہ ما ایفعل اللہ سکی اللہ بیعذابی کم تعوصل الرعزاب ورکم سکی اللہ سکارد اللہ چی تاظل عذاب در کتا ز شکر و مست تا شکر و مست نو الله سکه چي تا ز ما نافيا ما يفعل الله بعذابكم شنو ور کوي الله تا ز ل عذاب الله عذاب او در شکر و مست شکر و نو الله عذاب نه وَقَانَ اللَّهُ شَاْكِرًا عَلِيمًا او دے اللہ بدلت و شکر ورکن کی پویدن کی پسواب. لا يحب اللہ الجهر بسور من القول اللہ منظور علیم عیت مانا یو <تصفح> <تصفح> مانا عام کئی مختیار مانا کم نخوخی اللہ زور کول پو بدو سرا دو وینانا الا من ظلم مگر آسوکو جاوبن زیاده او برشو ویسه مطلب شو مطلب دا چی رب لیزه تا نخوخی بدو وینه کنزل دا دلانه دو خوخو دا کنزل دلانه دو دلان خوخو إلا منظورین ماګر چې بځاز یاده وړو چې کنزل وکړو نبی خیر دغه جواب کې کنزل کوي خیر دی جواب کې کنزل کوي خیر دی ور دلته دا کنزل د حکم ځای نه رااله یو خو رحمت مخ کې زرارو جوړیږي نه مخ کې رد دی پو منافقینو او مسرده شاک مقید ذکر شوئے دی نو کنزل و مسرده کم کنزل خوخی او کنزل نخوخی بلده کنزل بحیائی ده اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ مُرُو بِالْفَعْشَ اللَّهَ چَرِ ده بحیائی اجازه نور کئی بهای جزاء الله چرونور کوي روس صورت نام يو صلاحتم کي راضي ولا تزب الذين يدعون من دون الله الله و د کافرهم به او حديث کي راضي نبی عليه السلام فرمایل ګوره خپل مورخور مکنځي صحابه وي افلم مورخردل تاسو کنسلت کئ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویذ بل مورخرد یاد کړو هغه ځوابی تا دوی وګویا کتاب فلمور کوټو کاندو نو ده سمانه شو چې الله نو خو کوي بد وينه ها که ظلم وشو خیر دې کنسلت دی کنزل دیو کی نا نا نا دا معنا نه راځي زمون شیخ رحمہ الله معنا کو او ده محمد بن مستنیر سن چه اغا سندو سان چه که افاد ده ده امام بخاری رحمه اللہ نا پینز کالا مخی تشوه ده, ده اغا معنی محمد بن مستنیر چه مشهور ده پا قطرب بانده مشهور ده, ده پا قطرب بانده قطرب ز گوی چد استاد طریقہ داوا چاور دوستاز په تخت باندې چا کتاب کی خور نو استاد و اول هغه سبق خور اول باغه ته خور نو فر قداوا وختې به طالب پاس دی نو زه استاد په تخت باندې پوریل بنوي کتاب کی خور دویم کس چی پاس داگا. کتاب دی پاس بی کتاب کی خود در این پاس بی کتاب کی خود سل روم پاس بی کتاب کی خود نو چی کل استازو در زده برا غیر نو کتابو رو نو چا اول سبقویلو کتاب که اول باغت خوب نو دویم چی چا کتاب خوب بیا باغت سبق خوب نو دا محمد بن مستنیرو ده همیشه ده باره سار وقتی بپاسی ده او کتاب بکیه خدا نیوزو لستازوی آان تا قطروبون تخو قطروبی وی قطروب اگه مرغای توای چشپی وقتی پاسی در طور مرغای سم قطروبی وی بیا په قطروب بانی مشور شد محمد بن مستنی رو. چې 206 یو فات دې د امام بخاري نوم پنجو کالمخه هغه معنا کوي نه يحب الله الجار بالسوء نه هو الله زور کول په کلمه دا شرک سره دبد کلمه د الله نه د وقوق شرک کلمه د الله نه د رامده چلو یه دا کلیمه بدا دا درب نده خوفه الا من ظلمه مگر آغا سوکه چپ آغا بانی زورو کلیشو یوسره مشبوره شی کفر کلیمه وای کنی نسو تا وجنم داشت حالت گلاب چند راوری خب بلفرز رای غی حالت کافر تو پکونی چه دو شر کلمه وای کنینی زتاوج نم انسان زلو مطمئن وی کوئی مان بادی نو دو شر کلمه پا وی نو دا جائز دی او که غاره کی خود مرکتا نو شهید بچه دیر خدا صورت نحلو یو سلش پگم آیات صورت نحلو تو ها لسمه سپارا اگوری علتا اللہ فرمائید سورت النحل سورت نهل من کافر باللہ من باجی معنی الا من اجری وقلبه مطمئن باليمان چا جو کوفر کرد الله نا پس دو ایمان دارونه فعليهم غضب فریبند الله سره اِلَّا مَنْ اُقْرِهَا مَگَرَ آغَ سُوْكَوْ جِبْ زُورُ اُقْرِشِ پَاغَا وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُّ نُمْ بِلِ ایمَانَ او زرد آغَ مُطْمَعِنْ وِي پو ایمَانَ زرد مُطْمَعِن دے پو ایمَانَ او پخلو کلِمِ کُفَرُوِ ندا جایز دے دا مجبورِ پحالت کے مجبورِ پحالت کے اوست مطلب ده دا, دا چې ده شرک کلمه ده رب نده خوخو ها که یو انسان مجبور شي توپک نسره ده وجنی نو بیا دغا د ده شرک کلمه پو خلوووی او ظلم مطمئن پو ایمان بانیوی نو جایز ده ها که ده ملک ته غالکی خودو نو شهید بشی دیره بیتره نغه غهي الله زور کول په کله ما شریک دواین انا مگراسو کوچ په منظر وګړی شي او دې الله اور یدن کې استا خبره په پال د دښمنو ست دښمن پال الله کوله اخکار کر توحید ایمان اخکار کړه دې کرا کوه زور وکړه او ایمان افکار کړ او توفو یا پر کړ شرک ذکراب وقفي سکو دي وکړه اقراب وقفي او تافو ان زوین نو یا مخوارو دي شرک نه دی و نو فإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا يَقِينًا الله دې ماف كون الله معفوون کړي چې د مجبورې په وخت کې دی نو الله معفوون کړي قديره قادر دې په دشمن زان ډارک زان باذر کاه یا به شیتی او یا رب لزت استا په دشمن باندې قادر دې مغلوب کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونی لاندې ډډه لا ګوري وا بزرغی هغه altruism روان دی او چاته کړه څوک دې تا معنا خلاص کی نبی اسلام وی الله اللهو ما خلاص هي او رب عزت نجات ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا یقینا کسان چې کفر کوي د الله نه د الله پیغمبرانو نه یرا ده کای چې بلتون کې ګمځ د الله پیغمبرانو کې څنګه بلتون د الله او پیغمبرانو کې بلتون خوشته نه دز بلتون چې واځي مونږ ایمان بازو انکار کوو د سمانی او سن منی موسی السلام نه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عیسیٰ علیہ السلام منی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نمانی ارادہ کئی پو مزد دیکھ چونی سے پو مزد دیکھ لار نو دو دوی دی, دی کافر کامیل دوی دی, دی کافر یقینان منگا تیار کئے کافر ارادہ شرمہ ان کے واقسان چی مانگا پو اللہ د الله و او بلتن ندیکھ رہے پو مزد یود دوی کے دا کسان زرده چور بغي دوی ویلار الله اجرونو زده دو او ده الله بخون کې مېرا بان ته پوسګر د تنالیکتاب کتاب ولې گلي شي په دې باندې کتاب ټول پويو ځاله ټول پويو ځو کتاب درایشته برنا نو دوی ته پوسګرو د موسی اسلام نه لوی دې نه دینلویا خبره کړو وی دې ارِنَ اللّٰهَ جَارَتَانِ وَهُوَ مُنَذَ اللّٰهُ بُدَاغَا بِسُنَنِ او ذِلَارَتَن دَر پَسَبَب د ظلم دتې سُمَت تَخَذُلَ إِلَّا بِيَلاو ګورَ اځي وني سَ اسِلَ لَ إِلَّا پَسْتَارِنَا جَرَا غَلُتِي تَاوَ زَهْدَ لَ منګا پرو مونږه ګو موسیٰ عليه السلام دا دلیل واځو او مونږه چت ګروباس وینږه د تور په واده زوی سره او ویلو مونږه دوی ته داخل شي په پولا دا بدارو او ویلو مونږ دوی ته ځاتې د خالی پروازو مونږه هغه ستوځوینه او ادم فَبِمَا نَغْزِي مِيسَا قَوْمَا فَسْبَقْ سَبَقْ دَوَ مَا تَوَلُدُ دِي وَادُو لَرَا وَادِي مَا دِكْرِي اَبْا سَبَقْ دُو كُفَةُ دِي دَهَاتٌ لَا اللَّهَنَا اَبْا سَبَقْ دَو وَجُلُدُ دِي أَنْبِيَاو لَرَا حِسَ بِسَا اوَيْنَا تُدِي چُزُلُلُ زُمُنْغَ هَرْتَكْ دِي مانک چیزم اخون سر چیزم کھولی داڑی را مور بلکی مور لکول دا اللہ پر سبب دو کفر دوی فلا یومینون الا قلیلا